Втората лекция – телата. Често ще говорим и за телата и за най-важните. Най-често ще говорим за трето и четвърто тяло. Т.е. астралното тяло, желанията и менталното тяло четвъртото, тъй като най-труден е проблема прехода от четвърто тяло в пето тяло, където човека става ученик, става душа. Така. Третото тяло – астралното. Седреми ще го разгледаме от гледна точка на чакрите. Там има други тънкости. Третото тяло е астралното, светът на желанията в човека. И четвъртото е, както казах, менталното, светът на мислите. И в петото тяло също има мисъл, но тя се е превърнала в душа. Това е разликата. Значи там има мислене, но това е духовно мислене. Мислене с душа, а не мислене с ума. <coughs> да се превърнала в душа означава мисълта да е топлина и любов. Тук вече няма критики. Тук има забележки. Забележката говори по закона на любовта, а критиката, аз съм обяснявал, критиката произлиза от безлюбие. И учителя обяснява думата крие и тика. Да криеш нещо и да тикаш нещо друго. Да е нещо като политика. Нали? Крие и тикаш. Така. Съграждането на петото тяло е по-важно от съграждане на всички храмове. Може да построиш всички храмове, както един голям император казва, построих много храмове на Буда и пита Бодхитхарма, нали ще получа големия благословение? Ще получиш наказание. Ти не си построил себе си. Очаквате карма. Просто прошка няма. Не знаеш какво си строил. Така, значи, съграждане на петото тяло, т.е. да имаш душа, висша душа, е по-важно от съграждане на храмове. И голямата преданост на ученика започва именно от петото тяло. Който няма пето тяло, той няма преданост. Трето и четвърто тяло има имитация на всичко, в случая и на преданост. Ума може да имитира преданост, той няма нищо общо. Предаността започва от петото тяло. Тук се заражда и дълбокото разбиране. Не просто мислене, някако мислене, някакви разсъждения. Тук се заражда дълбокото разбиране, което идва от правилния и скрит подход към нещата. Значи правилния, оттам идва дълбокото разбиране, което четвъртото тяло го няма. Правилен искрит подход към нещата. За четвъртото тяло има сезони, пролет, лято и така нататък. Промени. За петото тяло има вечност, едно вечно състояние. Четвъртото тяло е голям учен. Голям философ. Имам в София на лекцията един човек. Той сега беше в неделя на лекцията. Голям учен. Но случиха му се някои неща. Каза вече не искам да те питам, искам други неща. Вече разбирам лекциите по друг начин. Няма да те питам повече въпроси. Вече нещо, много неща се промениха. Нали? Вече учеността я поизостави. Така. Голям философ. То си мисли за нещо много голямо. Даже това тяло си позволява да мисли и за любов. Но то няма душа. Не му е дадено. Животът на четвъртото тяло е разсъждение, някакви знания, но животът изисква нещо друго. Будност. търсене на истината и неизменност в любовта. Третото тяло влага енергията си в желанията, тоест в саморазрушението, както ще видим после разликата между желания и намерения. Значи, влага енергията си в желанията, саморазрушението. Четвъртото тяло влага енергия в разсъждения. И третото и четвъртото тяло символизират забравата на Бога, изгнанието. И докато ти се намираш до четвъртото тяло, ти си във времето, ти си в човешкия опит. Ти нямаш духовен опит, въобще да не говорим за божествен. Твоят опит е човешки. И това е хубаво, че когато се извесите в повищите тела и стигнете до 6 и 7, ще може да различавате откъде идват нещата, от кои тела, защо са така, защо са затъкнати и точно как да помагате, на който трябва да помагате и много тогава ще внимавате да правите добрини, защото, както знаете, там трябва да се внимава много, защото последствията може да са лоши, който не може да различи. Ето защо третото и четвъртото тяло трябва да се пречистят и облагородят. По този начин те изчезват и в тях се вселяват петото и шестото тяло. Понеже те са сянка на петото и шестото тяло. Значи астралната душа, нишата душа, третото тяло е сянка на висшата душа. Четвъртото тяло, ума, е сянка на чистия дух. Когато тези сенки изчезнат, когато се очистят и облагородят, вече те нямат думата и в човека говори, човека ти говори с душа и дух. Няма по-хубаво нещо, хората да се говорят като душа с душа и като душа с дух. Както ще видим следващата лекция, пак е един разговор между Конфуции, Конфуция е на граница между четвърто и пето тяло, но все пак се застоява в четвърто тяло. И ще видите как той пита и как се не разбира и как става смешно, но някога се ще взре и нещо в него. Така. Който търси знания, информация, той се вкоренява в четвъртото тяло. Ума му става все по-силен ръководител и обърквател на живота му. В шестото тяло в чистия дух също знаеш, но без знания, чрез безмълвие и чрез мъдростта на духа. Той спуска върху тебе интуиция. Интуицията е вътрешен орган на духа. Слиза в душата и ти разкрива безмълвно нещата. Когато си в четвъртото тяло, тук дори и мълчанието е неразумно, понеже някои казват, мълчанието е злато. Аз съм обяснявал. Четвъртото тяло, когато мълчи, Мълчанието не е нито злато, нито желязо. Мълчанието е глупаво. Затова учителя казва, рибите мълчат, но не са мъдри. Верно е, че четвъртото тяло има много малък шанс малко да поумне, ако дълго време мълчи. Човек с ума. Обаче има едно условие. Ако има огромна искренност към себе си, иначе глупостта остава. Той се остава в четвъртото тяло и хората се мислят че мълчанието е злато, че той почти е мъдрец. Нали? Но нещата са други. Който разбира телата, може да влезе и в неговото мълчание и да види за какво злато става въпрос. Шивананда казва, ума на човека е дяволска работилница. Просто ясно, кратко, две изречения. Две думи. Дяволска работилница, само, че е толкова скрито и той, ако мълчи, се усмихва и ти може да се мисли, че почти е ангел. Така. Докато в петото тяло мълчанието е магнетично, то е съкровенно, а в шестото тяло тук има нещо повече от мълчание, тук има безмълвие, т.е. безмълчание, вече и то е махнато, махнато е дори съкровенното, нещо много по-дълбоко. Отстранено е петото измерение, навлиза се в шестото измерение Чистия дух. Нещо грандиозно за ученика. Тука медитацията е много финна будност, която е без примеси, без участие на ума. Ума е отстранен. Тука се намира същността, същността на живота. Тука, в шестото тяло, освен, че умееш да се създаваш пространство без но можеш да се приближаваш и до същността на всякаква тайна. Просто ти е дадено. Всички подаръци на третото и четвъртото тяло са малко или много иллюзия. При петото тяло е друго. Тук работи душата. А тя е по-голяма Забележете от самото даване. Тя е по-голяма от всяко даване. Трето и четвърто тяло, каквото и да питат, каквото и да правят, търсят ползата. Те няма да питат принципа, висшия закон, харма, какво казва истината. Просто гледа ползата. Там закона на братството е отстранен. Какво казва братството, какво казва учителя, леко се измества. Разбира се, това води след време, до тънки кармични последствия. В третото тяло трябва да се вкорени изключително благородство. Мисля, че една сестра тренира дневник на, като идея го давам, тайно благородство. Когато те засягат, когато тънкото обиждат, да търсиш най-благородния начин как да отмъстиш, т.е. каква услуга да направиш, обаче да е толкова приятна, финна, точна, а не просто някаква услуга. И, и, и слугата може и да е вътрешна. Може да се молиш за този човек да успее, който ти пречи. Много варианти има, но ако това облагородяване, този дневник се тренира една година, астралното тяло изгаря, нишата душа изгаря и вътре се настанява в човека висшата душа. По този начин, в четвъртото тяло, за да може то да се очисти и да изчезне, се иска голяма искренност. Така се натрупва чиста духовна енергия, която след време ще стане медитативна. Отначало тя няма да е медитативна, но при продължителна искреност, а не искреност от време на време, говорим за искреност постоянна, стараеща се, тогава постепенно енергията става от ментална, духовна, медитативна. Когато човек стане господар на четирите си ниши тела, тогава върху него слиза постепенно петото тяло. Той е което умее да различава. Що се отнася до мистиката или до мистика, по-точно до мистика, той вече живее повече в шестото тяло. Той живее в мъдростта. Мъдростта е език на шестото тяло. Там се намира най-дълбокото мистично съзнание. Мистична мъдрост. Тази мъдрост не обяснява, забележете, но дава разбиране. Тя загатва. Такъв е нейният метод на шестото тяло. Това е мъдрост, което не обяснява, но дава разбиране, чрез загатване. Шестото тяло е завръщане в пълнотата петото тяло е път към пълнотата, шестото тяло е завръщане. В третото тяло има обикновено чувство. То носи в себе си астрална енергия. В петото тяло има божествено чувство. То носи в себе си свещенна, съкровена енергия. Обикновеният човек има опита на своя ум и на своето сърце. Пробуденият човек, търсача, има опита на своята душа и на своя дух. Когато задаваш въпрос чрез четвъртото тяло, това е една тънка болест. Но когато питаш чрез петото тяло, тук вече е развитието. Четвъртото тяло ума не пита, за да разбере. Аз имах един такъв голям философ, така с уважение го казвам към него, дървен философ, се питаше. Кото и да му кажеш, нищо не приема, просто пита. И накрая каза, ти не можеш да ме задоволиш. Ясно, разбира се, аз нямам такова намерение. Няма как, пукната стомна не може да задоволиш. Нали? Друг ще задоволи Бог след дъръйме, само, че по друг начин. Има страдание, ти ще свършат работа, аз съм неспособен. Третото тяло. Пълно със желание. То е дълбока джунгла. Сърцето е огромна джунгла. Това е нищата душа. По-голяма джунгла няма. Тази душа така е овлякла сърцето. Разбира се, което се е подавало. И въпреки всичко, във всеки човек има скрито пето тяло. Тоест, една скрита божествена душа, на която можеш да говориш. Значи, когато един човек четвърто тяло не тъс слуша, който и да му кажеш, учителят казва, не му говори с думи. Почваш да му говориш мисловно. Господи, дай му разумност, дай му светлина. Ако и тогава е трудно, той тогава е малко трудно, когато спи, Ома го няма, ома е разреден, душата е леко пробудена, така знам, някои хора помогнаха на синовете си, на децата си, няколко случая знам, докато спи, му изпраща увереност, тя влиза в третото око, той сутринта не знае откъде идва тази увереност, имаше проблеми, после почна да му върви в едно, в второ, в трето, така нататък, защото и няма значение да знае откъде идват съветите и помощта. Важно е отвътре да му се помогне. Така. За петото тяло учителя казва, любовта вижда повече от очите. До четвъртото тяло гледаш с очите, петото тяло виждаш с нещо, което е повече от очите. С любовта. В петото тяло се намира и молитвения огън. Истинския огън. Който е стигнал до петото тяло, до своята висша душа, той е отключил своя път. Той вече не пита какво да правя, какъв е моят път. Въпросът вече изчезва. Щом пита още е в четвъртото тяло? Той е отключил своя път. А който е стигнал до висшата степен, защото петото тяло е на степени, който е стигнал до висшата степен на петото тяло, той става посветен в своята скрита божественост това е висшата степен на петото тяло той става посветен в своята скрита божественост петото тяло това е чистото съзнание то е истинското зрение това е истинското зрение чистото съзнание но и той има още много да учи защото в шестото тяло се намират очите на боговете. Тот казва, че в шестото тяло се намират очите на боговете. Тоест, гледната точка е много по-висша. Има по више от това. Има разлика между божества и богове. Друг път ще обясня. Божествата са още по-висши от боговете. Например, Лаотза не е бог. То е божество. Много висша степен. Нещо, което трудно да се обясни но все пак ще го обясним, тъй като има тънки думи, които го загатват точно. Третото и четвърто тяло обичат видимото. Видимия свят. Видими подаръци. Много обичам, примерно, една познавам, една позната. Много обичам подаръци. Просто много. Нали? Какото и да дадеш, няма значение дали ще го фърли след малко. Просто обичам подаръци. Всичко видимо го обичам. Петото тяло води, те води отвъд всичко видимо. Все повече обичаш невидимото. То вселява в човека все повече съкровенното, невидимото и вечността. Същността. Истинското търсене, както казах, не принадлежи на трето и четвърто тяло. Те трябва само да се пречистят, за да не пречат. Търсенето започва от петото тяло. Търсенето е свещен процес на душата. Спомням се сега на лекцията в София и преди това. Една сестра, така наречена уж възрастна, тя няма възраст, дъщерята на Петър Димков. Така много харесва моите книги, много ги чете, даже събира група, даже скоро ме покани. Абе, кажи ми как ги пишеш тези книги, а във рот ми викам. Аби нищо не помня, едно изречение не ги помня. Пиша ги с нищото. Ами как правиш лекциите? Ми лекциите са смесени, нищо и нещо. Те са се чудят как да тълкуват, аз са чудя как да обясня, но накрая се разбрахме, защото си говорим като души. Просто накрая тя се зарадва. Ми каза, не разбрах много, ама много е хубо присъствието и тук между нас е много хубо. И наистина тя цялата е стая така богомилска. Каза ми, че има връзка с Петър Димков, наистина тяхната любов е много голяма, но това са други неща. Но искам да кажа, когато още като се видяхме разбрах, че ще говоря с душа. Оттам нататък вече дали ще си говорим, дали ще си мълчим, ние се виждаме вътрешно, тази връзка е вечна и така нататък и така нататък. Това между другото. Така Търсенето започва от петото тяло, това е свещен процес на душата. Значи, това не може да се имитира от трето и четвърто тяло. Имал съм случай, когато хора на четвърто тяло искам ти да ме ръководиш, ти, ти да ми казваш какво да правя, аз виждам, че той така е вкоренен, не случайно, после последствията показаха точно още по-лоши неща, не четвърто тяло, ме ами назад към първото. Така. Местната храна увеличава привързаността на човека към трето и четвърто тяло. Включително и към първото тяло, физическото тяло. Защото местната храна, това са вещества на злото. Вещества на злото. Точно това иска третото и четвъртото тяло. Затова учителя казва, който яде е месо, дълбоко в себе си той има месоядни идеи. Те може са скрити. Няма значение. Те след време ще станат явни и ще донесат каквото трябва. Така. В Третото тяло човекът е създаден от своите желания, а в Четвъртото тяло той е създаден от своите мисли, от своя начин на мислене. Мисленето е строителство, това е творчество. Но когато се яви Петото тяло, старото строителство се събаря. Защото тук човек се пресъздава чрез любовта. А в шестото тяло, тук вече е величието на посвещението. Това ще стане особено ясно, когато след време говорим за шеста и седма чакра и особено когато говорим за Саматхи. Посвещението, това е безмълвното състояние на живота. Макар, че за него не трябва много да се говори, понеже искам да направя някакви загадвания след време, ще направим компромис, ще кажем някои важни неща, които ще опътват така по-лесно след време да схващате тънките вътрешни неща. Така.